حور العين تناديني فدعيني امه دعيني تسكن موكي يا امي عن درمي لا لن تذنيني امنا طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا الحمد لله هنا هدوا نستعينه نستكرو Wa na'udhu billahi min shuhuri anfusina wa min seyyati amalina ve yahdihillahu felamudilla lah, mumayyudil felamudilla lah wa ashkadan la ilaha inna Allah, vahdahu la sharika lah wa ashkadan na muhammedan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabiahu bi ihsan ila yawmi ddeen amma ba'd wa inna khayri lah hadithi kitabu Allah wa khayri lahadihadu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa U prošlih smo jedan uvodni dio i ja sam sam vama pročitao tekst Tri osnovna načela, onaj, u, onaj prvi dio, pa sam rekao da ćemo sljedeći put naprati neki lagani komentar tog prvog dijela knjige Tri osnovna načela. Za onih koji nisu prisutni, znači koji nisu bili prošli put prisutni, da samo naglasimo znači, da u ovom, na ovom kursu, u ovom našem druženju imam namjeru da obradimo jednu akidetsku knjigu, jedan osnovni šariatski tekst u kojem su sabrane osnovne imesele akidetske, e, vezane za uvjerenje, za iman jednog muslimana, što mu je vađi poznavati i što je zam, zamisleno da neko bude muslima da ne poznaje ove osnovne stvari. A ono što je vrlo zanimljivo, vidjet ćete mnogi od vas da prilikom kada provođemo u knjigu, da ima mnoge stvari koje će biti za nas nove, kao da ih prvi puta čujemo. E, prošli put, znači, krenuli smo sa, sa samim tekstom pa ćemo Inšala znači, ponoviti sa laganim komentarom. Autor knjige počinje sa bismilom i kaže Bismillahirrahmanirrahim. E, početak sa bismilom je opće poznata stvar da Allah je da u u Kur'anu je počeo znači je plemeneti Kur'an bismillah s tim da ima je ste čuli i čitali da ima poznato razilaženje među učenjacima dali je bismila odnosno bismillahirrahmanirrahim dali je to ajet iz Kur'ana velijek mu ili je to ajet koji je objavljen uh, radi pravljenja uh, Da bi, se, da bi se znalo gdje je početak jednog jedne sure a kraj druge sure znači da razvaja razvaja ajet koji razvaja između sura e, ili je nešto treće ili četvrto uglavnom otprilike neka četvrtstava učenjaka ima po pitanju bismilje dali je ona ajet Kur'ana linija e, što nam nije, nije tema toga ali je bitno da znamo znači e, pogotovo u Fatihi dali je bismiloh Fatihi prvi ajet bismil e, da bi smila dali Fatih, da prvi ajet, ili uopšte bi nije ajet od Fatih. Po našim Musafima koje mi imamo, bi se računa da je prvi ajet od Fatih. A što se tiče onog što je, je ispravnije, na što ukazuju dokaze, je to da u stvari da bi nije dio Fatih, da nije prvi ajet od Fatih, a išma učenjako na natimu da Fatih ima sedam ajeta, Tim, znači da bi onaj zadnji ajed se polovi na polovinu i e, znači bi ima šest i ali ajed gledan makdubi alaih i wala da li nam je duđi sedmi ajed. Ove tema za sebe, znači, Nina u cilju o tome govorim, znači, zašto je autor ove knjige počeo sa bismilom? Zato što znači, praksa počeo znači, uzeti to kao sunnet sam Kur'an počinje sa bismilom, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, znači ovo je, e, autor, i ne samo on, nego mnogi autor u svim knjigama islamskim, glavno počinju sa bismilom, čak i pisma koja se pišu počinju sa bismilom, zato što je to, znači, sunet i praksa muslimana, da nešto što je za njih bitno i važno, da počinju pisati sa bismilom. Poslanik Salalahu, Cener, znači u svojim pismima koje je slao vladarima kjafirskih zemalja, kada je pozivao islam, je počinjao sa bismilom, što je dovoljan dokaz, jer da sve ovo spomenuto, da da stvari, da bismila bude prva koja se piše u knjigama, u spisima, u, u pismima i to slično. S tim da ima, ja često se čuje i prenosi hadis koji se uzma kao dokaz da je, da je Musteha na početku pisanog teksta izgovarati bismila, to je El hadis u kojem došlo, Uh, da je poslanik sa poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kulu zi imrin uh, kulu zi vi uh, uh, ba'lin svaka stvar koja je bitna i važna za muslimana lem yubtada bi, bi bismillahi fa huwa abtar pa se ne počinje sa bismillom kaže ona eptir, to, uh, je abtar u rivayet je ajdəm i u, u rivajetu drugom fehuva akta, svaka stvar koja ne počinje, znači sa bismilom, kaže, ona je, sva ovi, sve tri riješi što su došle, sve tri rašta rivajeta, znači akta, ebter, ejdem, znači da je, da je krnjava. Stvar koja ne počinje sa bismilom je krnjava. E, Mnogo rivajeta ovog, ovog hadisa u raznim rivajetima je s tim da, što je ono zanimljivo, da su svi ti rivajeti ovog hadisa jako slabi. E, znači, čak ne ima nijednog Da, je, da ima laganu slabost, nego ima, ima veliku slabost, tako da mnogi učenjaci kažu za, za, za ove rivajete, da su neprihvatljivi, da sa njima ne treba dokazivati ovo pitanje, da je mustehab, da je mustehab izgovarati bisminu na osnovu, izgovarati ili pisati bisminu na osnovu ovog hadisa. A hadisi slični ovome u istom kontekstu, svaka stvar koja je bitna, lem yubde bihamdilaj, pa ne počne sa elhamdulillah, fe, fehu akta, a on, ona je krnjava, a, ti hadisi koji je došli sa, sa, sa, umjesto bismilom, sa elhamdulillah, a, ti hadisi su a, jači od ovog, od svih ovih rivajeta o, ovog hadisa. Tako da s tim hadisma u kojima spominje elhamdulillah, a, iako on njima ima slabosti, jel, a, sa, sa mnoštvom rivajeta ti hadisi, mo, hadisi mogli podigniti na stepen prihvatljivog hadisa. A, Šta znači, šta je smisao počinjanja nečega sa bismilom? E, naravno, jer učinjaci o tome na nadogačko našli, ako pogotovo u Fesiri, u, u Kur'anu. E, najbitnija stvar je to u stvari da počinjanje nečega ili pisanja ili govora bez bismile i bilo kojeg posla da u stvari to umanjuje sebe reket u tom poslu. Da, mu je, da je to krnjava stvar koja ne počinje sa Allahovim imenom u ime Allaha ili u ime Allaha Đelešanu. Nači početak bismile stvari, znači tražit da sa Allahovim imenom u poslu i radu. Tebarruk. Spominjanje Allah dž.š.a.n.o na početku posla znači traženje bereketa reketa u tom poslu s pomjenjanjem Allah dž.š.a.n.o imena ili drugo značenje u stvari to znači da u stvari tražimo pomoć od Allaha dž.š.a.n.o istijane, tražimo pomoć od Allaha dž.š.a.n.o u tom poslu u koji koji radimo. Ovo znači uopšteno je u smislu spominjanja bis bismile na početku posla ili pisanja sanjali slečno da Dalje je autor knjige, kao što smo početkoli čitali, kaže, jel, e, kulla, znaj, Allah ti se smilovao, enahu jeđib alejna, ta'alimu arbaat mesele, da je nama obaveza da naučimo, da naučimo, izučimo, spoznamo, četiri mesele. Ovdje, jel, ima termin koji je bitno da se komentariše, a to je jeđib. Jeđib znači da je nešto vajib, obaveza, obaveza, huđub. U šarijetu, postoje nešto vađib, znači stroga, vijeska obaveza, uglavnom iz usluh klika učenjacu su to definisati, pa kažu da je vađib, u stvari, ma la yuzaru ehadun bi terkihi ono, znači vađib je ono što se niko ne može opravdati u ostavljanju tog djela. Znači vađib ono što je svako obavezan da ga uradi. Ili kod, kod drugih učenjaka kažu, jel kaže ma ju thabo fajduhu, oju aqibu, tarikovu, kaže ono, vađib je ono djelo, Kaže za, koju, za koji, ako ga uradi, onaj koji ga uradi ima nagrado, onaj koji ostavi ima kazno. Uglavnom, ova ova definicija je češća kod, kod učenjaka od Sulofika. Znači, to je značenje vađba. I u tom kotexu, znači, kažemo da je nešto važib, to znači onaj ko ostavi taj važib, on je griješan, ima grijež. Zato i biće će kažnjim zbog toga. Ali, Nakon toga autor kaže, znači navodi sada jedno po jedno od tih mesela koje nama vađi svako muslimano, muslimanki da nauči, pa spominje prvo mesela, to je, kaže, al-iln, znanje. E, što tiče znanja, znači mi možemo predavanje, predavanja držati o znanju i o značenju znanja, šta je znanje, šta su šarijetno podazumljena pod znanjem, koje su vrste znanja ko su znani, ko su učeni i tako dalje. Uglavnom ovdje autor misli pod tim da poznanjem stvari kaže marifa to huda bi dalili, odnosno spoznaja upute sa argumentima. Sa kojim argumentima? Argumentima Kur'ana i Suneta. Osnovna dva izvora šerijata. Dači, a u drugom kontekstu kada se spomeni u islamu znanje, kada se spomeni znanje u islamu, u stvari prvenstveno su tu misli na šerijatsko znanje. Iako je ovo drugo dunjalško znanje, nauka znjači je i ona je znanje e, i ona ima svoju značaj i svoju težinu u islamu i kod muslimana uopšteno to je poznato kroz istoriju islama ali ono što, znači kada se o islamu govori o znanju znači prvenstveno najizvišenije najveće znanje e, za za muslimane za vjernike u stvari šerijsko znanje e, a to šerijsko znanje u stvari šta očemu godim šerijsko znanje Šerijaska suština, šerijsko znanje o tome, ona nas upućuje o tome šta je obaveza jednog Alaha, groba ili robinje, šta je šta nam je obaveza da radimo. To znači ime se Allah dž.š.anova vezo da radimo u pritokom naših boravka na dunjalu. A naš boravak na dunjalu je, je radi ispita, radi da se vidi kako ćemo se ponašati. Šerijsko znanje u osnovi se zijeli u ona osnovna pode, znači fard ain i fard kifaja. Fard ain znači stroga vjerska obaveza koji je obavezan činiti svaki pojedinac musliman i muslimanka. A fard kifaje, znači, kao što došlo u definiciji, jel? i dakame bihi badun sakatan badan. Ako, znači, fard kifaje, znači obaveza, kifaje znači zajednička nekakva obaveza, ako je izvrši jedan dio muslimana, spada obaveza sa ostalih muslimana. Uglavnom, to, znači, to je ta osobna podjela znanja šarijatskog na fard, fard kifaje. Uh, ono što treba da zna jedan musliman, jedan vjernik to je da znači, imaju neka šarijaski šarijska pitanja, neke stvari koje koji muslimanu svakom anda i nauči. Prvenstveno znači to su ove akidijske stvari koje mi isučavamo, a što se tiče sa fizičke strane, znači musliman mora poznavati uh, stvari vezane za taharet, za čistoću, za čistoću, za abdest kako bi mogao uzjeti abdest ili uzeti jamu slično tome sve što mijenja ili ili gusul kako bi mogao obaviti uh, namaz jer je namaz je jedan, jedan rukun islama znači uh, da bi, uh, znači osnovne, osnovne stvari, znači ono što je farz da svakom muslimanu da poznaje propise osnovni propisi namaza ne detalje osnovni propisi namaza sve što je vezano za namaz osnovne stvari da, da bi mogao kopirati da klanja također posta jer jer post strogo Uh, u to ulozi zekad, oni koji dođu na stepin da, da su obavezni da daju zekat na u to ulozi hađona koji imam gušu da ide na hađ uh, ali da bi namaz obavili znači namaz može obaviti bez bez čistoće odnosno bez uzmana abdesta ili da budem fotojevim ili ili da se okupam uzmem gusul znači te osnovne stvari musliman mora poznavati i to je fard ajn svakog muslimana na tome nema uzra od nas neko neće imati uzra kada dođe kod da lađja šanu da dođe da klanja recimo god, godinama 5 10 klanja neispravno negdje onako ofrli pročito, naču, naču, čito, negdje bez ikakve provjeri, naučio od prilike kako se klanja i neispravno klanja. Kad se, kad se to analizira njegov namaz, vidi se on neispravno klanja uopšte. Znači, apsolutno namaz neisprava. I da on kaže, ja, ja imam, jel ja ne znam, mislim da može tako. Kako neće imat pravdanja? Zato što je to namaz stroga obaveza. Nešto što je je stroga obaveza, znači, važim ti je da naučiš kako se klanja. I zato znači za nas bi trebala biti što se kaže abeceda osnovna stvar, znači da nađemo neku knjižicu koja govori o ispravnom načinu klanjanja, ono što mi kaže posuneto Mada, Mladajel iz iz, sve, iz sve četiri mezeba, je ono što opisao namoči četiri mezeba, pa i Hanefi i ono skeli i oni su poslanje na Kur'an i Sunnet, ne izvela na Tevrat i Injil i on su vračala na je l. Naši i onije po sunnetu. I onije po sunnetu. Samo mi to kažemo šta šta skopruževa kod nas hoćemo posuditi klanjar. Nači ono što smatramo da je na zasnovano na vjerodostojnim hadisima i kod od pouzdanih učenjaka savremenih učenjaka koji su preispitali te stvari i tako dalje što ne znači da u stvari klanjanje mezepsko klanjanje pomezeba da to u stvari je neposuneto Da znači isto kada idemo po sunetu stiže da se zna desito znači u u samo našu planjanje po planjanje podže da su neke stvari u maza, mazama zasnovane možda na slabom hadisu ili da ima potom bitanju jači hadis jače mišljenje tako dalje. tako da ne trebamo znači da da погрешно tumačimo ovo planjanje po sunnetu jel kao da ovo ili drugo nije planjanje po sunnetu kao da je totalno neistrono što nije tačno jel. Euh dali Uh, po pitanju, znači, fardajn znanja, znači, ja govorim, ne imam cilj da izađem s teme, nego sam da nazvač, jedna je vrlo bitna stvar koju, koju treba razumjeti. Ako se neko od nas u životu bavi trgovinom, njemu postaje fard ein da izući, nauči sa strani šarijata, znači, osnovne propise bavljenja trgovina. Znači, osnovna stvar, šta mu je halal prodavati, koje su vrste trgovina, haram da ulazi u nje, koje su halal, tako dalje. Znači, ne, nezamislio, a to je Omar Radjela Hanvo radi. Omer radijala vanvu eh, prenose od da, da je otišao na, na pijacu, na suk i rekao, jel, eh, ljudi koji se bavi trgovinom ajmo sad da, da naučite osnovne propise bavljenja trgovinom. Može se baviti trgovinom, onda ne znaš, jel? Da, da prodaješ halal, da, da na haram način imaš vrste transakcija, trgovina i tako dalje. I tako je bilo koja druga stvar. Znači, ako se neko bavi nečem u životu, nekom oblasti, a, a u šarijetu ima to pojašnjeno u detalje, Znači, nezamislimo da on živi godinama, bavi se time, a da nema pojma šta je u islamu došlo po tom pitanju. Znači, ta njegova specifikacija, specializacija određenoj stvari, zahtjeva od njegi da se strani šerijata pogleda šta šerijat kaže, a naravno, paz, ne zaboravate jednu stvar, znači, nima tu detalja a, od, od pojave, od, od početka objave dolaska silaska Kur'ana, do sunnjeg dana nema te stvari koja na može postati, a da u islamu, u šarijetu, o toj stvari ne može se izlući propis. Kad kažem ne može se izlući, znači, o nekih stvarima su pojašnjeni u Koranu i sunetu, znači, u Koranu su gledanje opća načela, u, u sunnetu su detalji, a na osnovu toga dvoga učenjacu su uspostavili osnovne principe, pomoću pijasa i sličnih stvari, koji su također argumentu u šarijetu i učenjaka, na sve druge stvari koje se pojave, do sunnijeg dana, šta god se pojavi, iz toga se izlače šarijalski propisi, halal, šta je halal, šta je haram, kakav je propis po bilo kojem pitanju, koje, o stvarima koje nisu bile znači prije 1400. godina. Bilo koja druga stvar, nova stvar se pojavi, o njoj se bilo, znači, govorimo ovdje o ekonomiji, o trgovini, o i bilo kojim detaljima, o, o, znači, o međuljuskim postupcima, šta god se pojavi do su sunnijeg dana, u šarijetu postoji propis o po tome. Znači, zna ga onaj ko zna, ko, ko je znao šarijat, ko ga učio i tako dalje. E, a to što mi ne znamo i što ne imamo znanja o tome, to je naš lični problem. Ali znači u šarijetu postoji propis po tom pitanju, ti samo treba pitati učeni ljudi da ti to pojasni. E, ovdje znači, opet naglašam, bitna je stvar da znamo, a to je da znači, e, u našem životu, mimo namaza, posta i zekata i sličnih stvari koji su rukno Islama, Postoji mnoge stvari koje nama obaveza nama lično pojedinačno da ih znamo zato što se bavimo u životu tim stvarima. I trebamo izučiti. I zato je smisa ovakvog okupljanja, ovakvih druženja u tome, što se, što se mogu naučiti, treba izučiti ove stvari da ne bi bili, jel, a, a, doće nam ovdje poslije, znači jedna vrlo bitna stvar. Ono što mi 17 puta u, u toku dana uh, učimo a to je ihdina se ratal mustaqim uh, učimo taj ajet u suri Fatihi 17 puta najmanji oni koji kanje bez svakatja a u stvari šta, šta znači taj ajet gairu gaj, magdubi gairu magdubi wala dalil gairu magdubi ko su gairu magdubi znači židovi a wala koji su ošeni na dalalet kršćani što su židovi bili prokleti što su židovi prokleti zato znači to, a, da, zato što su znali, imali su znanje kako da postupaju. Došlo im znanje, odalađa Šano Musa je, ali ih dostavio. Ali su radili mimo tog znanja. Svjesno, namirno radili. I on su po toga proklijeti. Garin Maglubin. A kršani su otišu da lale. Zbog čega? Htijeli da radi, da živi po vjeri, da se drže vjeri. Pa imamo kaludžare, monahe, obve, oni časni sestri, također. Hoće da rade, hoće da žive po vjeri međutim, zasnovano na neznanju, ne bez znanja rada. I zato, kažu čenjaci, ove dvije osobine se mogu naći i nađu se često kod muslimana. Onaj musliman koji ima određeno znanje po, po nekom pitanju, a ne radi po njemu, ima kosebe osobinu židova, prokleti židova, a onaj musliman koji gori od želje, hoće da radi po islamu i primjenjuje širijadi živi i obolja, Te Tevhide, te Jasine, te Hatme, te ovo, te on slomi se i svano vodi vjeru, i voli poslanika, i gori za vjeru, to je što je primjer naših starih ljudi. A u stvari to je zasnjeno na neznanju, na dalaletu, na nootariji. I zato onaj muslima znači, koji svoju vjeru bazira, svoje, svoje znači, opođenje prema lažešanu i prema ljudima, zasnjeno na neznanju, na nootariji, na, na dalaletu, Ima osobinu čega? Ima osobinu kršćana. Čija vjera je iskrivljena. I tako znači, o, ovaj, znači učimo Fatihu i učimo njoj ajte koji stvari su dokaz protiv nas. Gospoda, ali naš put napravi put, koji put? Siddiqa, kako je došlo u drugom alanskom ajtu, šehida, dobrih dobri ljudi sa in i tako dalje, i vjerovjesnika, Zašto zaš zaš su oni navodili? Zato što su oni slibili uputu na koliko treba, ono što su znali primjenjivali su u praksi. A ne oni koji znaju, a ne radi po znanju, niti oni koji radi, slomiše se radeći dobra djela, koji misliju da su dobra djela, osvari to zasno, a na neznanju, na delaletu, na novotari. I zato, I zato je bitna stvar ovo što mi radimo, Andula, to je da dođemo, izdvojimo, makar u sedmici jedno, jedan termin, jedan sat, dva sat, strpimo se malo, žuljaju koljena, jest, nije lako, teško i tako dalje, u ima laža šanta, ali da nešto nauči. I cilj tog da se naučimo, šta? Da znamo, da budemo intelektualci, jel, da povećamo svoje intelektu znanja, da ne radimo tada. Ne, cilj znanja je da ga primijenimo u praksi. Što se tiče ovo, ovoj teme znanja, znači uglavnom a, postoji, a, da napominjem, jel, ovaj, postoji a, po pitanju fartki faja znanje, dobrovoljnog znanja, Uh, poslije velikog razredlaženja kočenjaka, da li je bolje tražiti znanje ili, je bolje, ili ima i bolja neka druga dijela, dobrovoljna djela, poput odlaska dobrovoljnog džihada, poput kiamu Leila, poput sadake, i tome slično. Da li je bolje tražiti znanje ili je bolje klanjati na filo, ili dobrovoljni namaz, ili kiamu lejl, ili davati sadaku, i tome slično. Uglavnom, E, skoro da nema razilaženja između njaka da, da su na vrhu ove ljestvice, u stvari, traženje, e, traženje znanja kao dobrovoljno dijelo, koje je i dobrovoljni džihad, da je to na vrhu ljestvice. Ali je veliko razilaženje šta je od ovog druga bolje, da li je bolje tražiti znanje ili ići u dobrovoljni džihad. Znači, e, od imama Ahmeda se prenosi oba rivajeta, opće poznat rivajeta, kod imama Ahmeda da je najbolje dobrovoljno dijelo odlazak u džihad, a ima drugi rivajet ko isponje da daješ dobro delo u stvari traženje znanja. A šta ovo znači? Kada učiteljac govori o ovom pitanju, o traženje znanja. Naći ako dođe situacija, dali da klanjaš na filu, dali da, da kanjaš kijamulil, dali da da daješ sad, radiš, znači da zaradiš neki metak, da bi ga dao kao sadaku ime Hadžeshanu, da li je to sve bolje ili traži znanje? Šta znači tražiš znanje? Znači otići neki stvarno u znanje koji treba, koristiti u životu da po njemu živiš. Da li je to, znači, da li je bolje traženje znanje od ovo što sam malo prije spomenuo, znači, nema sumnje da je traženje znanje bolje od ovih stvari. Skoro, nema razilaženja među učenjacima po ovom pitanju. I zato su učenjaci navodili, jel, da je bolje čovjek u talibu ili na večer, da čitavu noć provede u istraživanju, određenjem, učenju islama, učenju šerijata, stvarno korisnom učenju, nego da to vrijeme provede u kjamulejli ili u dobrovoljnom namazu ili ovo ili ono. Nači e, opet danas znači da žiražinje kućeniaka, da li je bolje dobrovoljni džihad ili, ili traženje znanja? Oko toga je ima jedno i drugo mišljenje, e, ima i dokaze, znači on se kad govori o tome, znači ostavlja se na dokaze, znači šerijaske argumente iz Kur'ana i Sunneta, elimne to nam nije tema samo da da ovdje bitno da naglasim stvar, znači e, bitnost i značaj ovoga ovde što mi radimo, što dužimo, izdvojimo određeno vrijeme u ime Allaha dž.š., da bi nešto naučili od Allahove vjere. A ujedno imamo i drugih koristi. Ja. A kažu, ovaj, jedna velika korista od ovog, kad dođemo ovdje, ovako da sjedimo 2-3 sata, provedemo ima lažne šanu, velika korist je u ovome, a, i najmanju ruku imamo šta to, da ovo vrijeme nećemo provesti u haram. Kad ovako sjedimo, učimo nešto, znači najmanja korista kada imamo, što ovo vrijeme, ova 2-3 sata, sad, treba da nije bitno, što nećemo to vrijeme provesti u sa šta će ima Allah je šanu, To je najmanje korist imamo. A da ne kažemo što možemo streći sa vape, što Allah Žešanu za sanama, što, uh, što meleci dođu, prisustuju sanama, spuštaj milost na i tako da, kao što došlo je u Hadisu koji bilježi Pirmizi u svom džamiju. Dalje kaže uh, uh, autor teksta, Muhammed Amduleha, uh, prošto pust sam navodio da ga učenjaci današnji mnogi nazivaju ših ol' i razlog. Zašto ga toko nazivaju? Zato što je izvršio veliki preporod po pitanju muslimana islamskog ummeta jer je šta uradio kako vi što nas kritiku kažu je l izvršio reviziju vjere redukovo vjeru na koji način pa redukovo je na Kur'an i Sunet na ono što je to su ispravni temelja što je bio selef ovog ummeta od vjere a one natruha i ono ono svega ono prašnine što se nakupilo popuho obrišuo znači počistio i rekao ovo je natruhe e, s poštovanjem, sve to je od islama muslimana, došlo je kroz istoriju, ali znači, e, to se ne slaže, pogotovo se ne slaže ako je oprečno onom što je došlo u temeljima šarijata. Nažalost god nas je vrlo opasna stvar koju imamo danas, prisutno kod, kod e, mnogi koji pričaju islamu, je to da za mnogi stvari koje, e, koje danas imamo kod muslimana, počeo je recimo od šarijske materijske akide, počeo je od sufizma, Uh, sa uh, pošto ne mogu dokazati to da to ima osnova za prva tri stoljeća jer nije ustalo ni jedno drugo ni treće, uh, sa čime to dokazuju uh, to da da, da da to ne možemo ukiniti to, to činjenica kada muslimanci u, u vijekovima žive u tome na taj način uh, tumače, primjenjuju vjeru i tako dalje, tako praktikuju vjeru, sa čime dokazuju sa istorijom, sa istorijom sa time dokazuju postala historija šerijska argumenta Na koji naš pa kaže dobro da smo u 1464 1464 šarić Konstantinjska gadarši igla su islamskoment Ali ne možeš ti to sad izbrisati jel sad bila jel bila jel 1000 godina bila muslimansku drsidat baš sma, musliman sad ti jedan put do što kako da gumicom popisa to baš to. to tako kaže Sofija isto proširila se u mater toj sve sveo što ima od Belaja, i sad ti ne poduč, to do što ne valja haram i gotovo izbrisati ne, ne, ne, ne, ne to tako jel. što pokazuje pa da ni valjao ne bilo 1000 godina da nije bilo red, je, je, je, ko je to prije pričao, imao drugi, otkud ti, otkud si i tako dalje. I, a šta je povijete ovdje, znači, postade, postade historija i ono što se desilo od ono što je neispravno, postade to dokad, argument da je to u stvari, tako i treba. Je. Što je u stvari, a, a, a to je vrijednost poznavanja šta su osnove šarijata, šta, na što se islam vraća, ovo je krupna stvar. A hlavno da mi kontamo da smo to skontali. I, I na veliku smuhajru kada znamo da se Islam vraća na Kur'an, na sunet, na ičma, na hijat i ono što su veliki učenjaci, imami, meziba i ostali imami ovog umeta protumačili vjeru. To je krupna stvar. Nismo, nismo svjesni toga koliko je to krupna stvar kad čovjek to zna. Zašto? Pa zato što imamo mnogi muslimani oko nas koji su svoju vjeru izgradili na nečin drugim stvari. Reho ibn Arebi, Reho ibn Sina, i Rušt. Ibn Farabi, pa ovaj tarikat, pa onaj tarikat, pa ovaj, pa onaj, pa onaj... Nešto, znači, a, ako ti ga vratiš na Kur'an, na sunet, pa kaže ti misliš da su čenije od njega i on ne znao Kur'an, sunet, Tako, ne možeš prelaziti, ne možeš išći prelaziti stepene, ti možeš uzeti od njega, ali ti ideš dalje i ono su smatraju da direktno vraćanje na Kur'an, na sunet, Da to stvari to mogu samo učeni ljudi, a to su stvari već urade davno, jel? Jo tako da mi nema šta nego samo urant ovo što već imamo, jel? Od od od Kaljuže, od onoga što je došlo pre nešenog od Islama i od Simeana. Ali alhamdulillah jel a, ona što je najbitnija stvar i ovo je vrijednost ove knjige u tome što je ona zasnovana na šerijaskim argumentima, argumentima, na Kur'anu i na sunetu. Ako se priča ako je inače temela koji ide to je to, a dokaz pa skaži to je to je haram najveći grijeh evo do ukazat. znači to je vrlo bitna stvar. Musliman kada izgradi svoj vjerodnatome on je na velikom hajru. znači kada izgradi, a e, sad počinje onaj proces i to tu e, tu to da nedostaje proces odgoja. znači jedno je da skontamo šta je hak istina, ispravno utovačenje vjere to je jedno i to je veliki hajr, a proces odgoja. proces ukad traji godinama jel. Ko, neko se može nagini stvarno odgoj za godnu dvije. neko koji jel Što, a, znači ja snažaj ličnost i, e, i ima znači samo kontroli a neko od nas koji je slabiji, znači kome treba koga treba klesat godnama, ono, 10-15 godina treba ga nekog ono još nikoga odgojiti, jer uvijek ostavio kakav je bio on je samo promijenio odijele i izgled vanštino a u stvaru, unutrinje je ostao njegova priroda, onaka kakva je, je bila spremna za svađu, za udaranje, za ruđne riječi, za ovo, za ono znači džahilijet je unutra, a vanština je sunetska a, onaka kakva treba biti jel. Znači, odgoj je problem. Na odgoju se treba potruditi. Odgoj je proces. Znači, kad kažem odgoj, ne mislimo ovaj sufitski odgoj duša i ovo ono, nego kažem odgoj, znači da se mi odgojamo na ibadetu. Odgojajat se na učenju traženju znanja. Odgojajat se na primjenjivanju onog što znamo da, da je, je odvjerit, da je ispravno. Uklanjanju onog što znamo da nije ispravno odvjerit. Znači, to je odgoj. To je proces koji traji, to je borba sa samim sobom, kao što će na došao ovdje, kao što je Ibn, uh, Ibn Qayyim što je protomačio u stvari sura al-Asr, on je to, pro, pro, pro, o, vidjet ćemo ovdje, znači sjećati prvi put da doš, sura Al asr dokazuje s ove četiri temelja ovdje. Uh, Ibn Qayyim je sura al-Asr protomačio u stvari da je to ona četiri stvar koju je spomenutio sura al-Asr, a u stvari, da je to džihad u nefs. Borba protiv svoje duše, borba sa samim sobom, tako dalje, ali doće nam to inša Uh, znači ovo dovoljno što se tiče znanja da ne više, uh, dalje nastavlja autor knjige, kaže znači pr prvu meselu koju treba naučiti to je znanje, kaže wahu wa marifatullah, a kaže to je šta je znanje, šta je osnovno znanje, kaže, a to je spoznaje alađe lešanu, o tome smo govorili, detalje oko toga će naduć, znači posti i spoznaje alađe lešanu, znači tu se, tu se misli na spoznaje, kako mi znamo alađe lešanu, na, znamo nas u Kur'ana, u Kur'anu nam je alađe lešanu opisao sebe i govori o sebi, o svojoj vjeri, o svojim poslanicima i svemu ostvalom. E, kad, također kada je Marifeta u Nebihi, poznavanje, spoznaja njegovog vjerovjesnika. Zašto je bitan nama vjerovjesnik? Zato što je vjerovjesnik nama posrednik između Alaađašanu. Preko njega nam je došla vjera i on nam je pojasnio vjeru i on je u praksi primijenio vjeru i ostao nam kao primjer kojeg trebamo slijediti. Dalje kaže Marifet od i Beledile i kaže poznavanju vjere Islama sa argumentima To je vrlo bitna stvar, znači poznavanje vjere Islama sa argumentima Qud haatu burhanekum in kutu sadik un, in kutu sadik in Dajte mi, reci, dajte mi svoje argumente, dajte mi svoje dokaze Ako istinu govorite, to bi trebala biti svima nama parola U svemu što pričamo, u svemu što govorimo Ako pričamo o Vakti i kritikujemo nešto, znači trebaš imati argumente Znači, za, čemu je zastupna ta prava, lažna zora, ako pričamo o Novotari i Mevluda imaš argumente zašto je to sporno i zašto nije sporno, znači te stvari kad zasnu na šarijaskim argumentima onda tu postaje jasnoće i čistina i onda čovjek gazi sigurnim jasnim stopama međutim kada je to zasnovan rekao ja, rekao ti, rekao ovaj, rekao onaj onda se tu možemo uvratiti, jel, a ti kažeš pa dobro ima ovaj čenjak, rekao to je to pa rekao pa dobro, ima i drugi čenjak, kako tako i onda se možemo jel gađati, bacati sa učenjacima sa stavima koliko hoćemo a u zvari nije to Nije to uh, nije to poenta, poenta na čemu su zasnovali učenjaka, znači nije dokaz stav stav učenjaka nije dokaz po nekom pitanju, nego se to učenjaku traži dokaz šta je njemu dokaz što je rekao taj stav. Ako on ima dokaz, to se sledi. Ako nema dokaz, mi ga volimo i cenimo, ali on je grešnik kao i svaki drugi. Svi oni mogu pogrešu učenik, svi mogu pogrešiti osim apostol Nikasea koji nam pojasnio vjeru. On znači nije grešio u dostavljanju vjere što je naša, jel, akida, jel? Od akide naše je to da je poslanik sam dostavio vjeru i da u njoj nije pogriješio. Ona je kod drugačije ko sumnja u to i drugačije je tumačio ovu stvar, može da izađe iz islama. E, dalje, druga stvar, kaže ovdje, o njoj smo detaljnije govorili, a to je, a to je, znači, esanje, kaže, druga stvar, znači, koju, koju nama važi da, da naučimo, kao u muslimani, svako u muslimani, u muslimani, znači što nam je fard ein, a to je, ne da naučno ostvar nego da primijenimo el amel bi da primijenimo ono što znamo u praksi. E, Akso dobro sjećam jel prošli put smo jel govorili o tome. E, i malo prizvano značenje znači, znači e, znanje znanje bez primjene i rada po tom znanju je put kršana. odnosno e, jest put kršana i i židova znači, jedni i drugi su e, naj e, po pitanju znanja zalutali Jedni su znali, a nisu radili, drugi nisu znali, a bili željni da rada i radili, znači znojili se, trudili se na lavom putu, u ima Lađe Šanova, ali bez znanja. I kada se po pitanju znanja pogriješi, znači, već u startu a, znači, imaš veliki ful i postoji se normalno da će se mnogo dalje udaljiti od ispravnog tumačenja vjeri. Što se tiče znanja, znači, ovdje je vrlo bitna stvar da se uvijek naznači. Znači, učenjaci kada govore o znanju i, i primjeni znanja, Kažu, znanje je, znači plastični da pojasnim, znanje poput stabla, znači poput krošnje stabla, a kaže, plodovi na tom stablu su stvari amel bihe, rad po tom znanju. Nači znanje je stablo, sa svom, znači svojim, sa korijenom, sa, sa svojom, sa krošnjom, sa, a kaže, a plodovi koji rode, to je el bihe, to je rad po tom znanju. Odnosno, šta, šta to znači? Kakva fajda od stabla, od krošnje, bilo koje vrste, ako ona ne daje plodove? Ne, znači možemo jednu radu ukrasa držati, jel? možemo imati radu ukrasa, opično radu je da drži pravu stablu, nego se to kupi neko u plaćnu ili neko u malu itd. Znači, stablo bez plodova je beskorisno. Šta to znači? Znanje bez rada po znanju je beskorisno znanje, odnosno to je dokaz proti tebe na sudnjem danu. I zato su učenjaci kada su govorili o ovoj stvari, znači po pitanju znanja, jel, uvijek govorili da u stvari učenjak, učenjak pravi, ne može biti učenjak, a da ne, ne radi, ne sprovodi ono što zna, što ima znanja u praksi. Ako mi ispravimo znanje. Jel, mi imamo neki ljudi koji su, šta je nazvojimo, teolozi ovako, onako, jel... jel ili imaju islamske fakultete i e, računac da ima nešto završilo, imaju neko znanje, ali da, da li je to njihovo znanje ispravno i kažem, oni ne rade po znanju, oni i kad bi radili pono što, što znaju kako tumači, rad, ne bi ispravno radili. Znači, treba jednog prvo ispravno znanje pa da bi ga primjenio, a oni ako imaju pogrešno znanje i pogrešno tumače stvari, normalno da ga ni će, znači, ispravno ni primijeniti u prakciji, da ga ne primjenio, odnosno da tumači sve stvari. Nije bitna brada, nije bitno, nije bitna marama, nije bitno uh, izgled. Nije, nije bitno ovo nije bitno, na kako kaže što kaže jedan intelektualac svjedok od nas, akademik jel, ovaj jel kaže da al kanjaškaj pa ja neka njam, kad je pa, ovaj što pa kadoba dobro ka, ovaj, ima kaže ima duhovni, ja sam duhovni musliman. Duhovni musliman. Namaz treba ljud moj koji koji jel kojsu ovaj možda niža klasa ne znam šta je ti od tih reči znači koji ovi ovaj, kako kažu sufija jel šta oni pravi ljude dijele jel na ove na stepene jel na imamo ob šarijati kad je za obične ljude jel za običnu masu jel. oni to planjaju posle islamske jel trude i tukama. a a a hakika u stvari to je sufija bosan ljudi šta je hakika znači to da to sve viši stepen jel da se osamiš vam neki deki z malo ukahon jel u malugac i sve to tama bude i malo se čuskaš ukrug tamo vamo ujutran se baciš spojovi ovu, ono i da skontaš jel da je sav vitak u stvari na uzo bila Allahu ješanu i ti se sjediniš sa Allahu ješanu ili da udo bila još više Allahu ješanu ti je lovio sa tvoje tijelo i onda si na veliki stepen ode ti daleko to su so vi obšodoraš ukufrijal a ovi drugi no što sam čiste dušu čisti dušu čisti te grije haj koliko ima grija haj koliko ima grija te čisti dušu 360 ekipova u srcu pa tamo pa vamu, Amoti. A kad magoš neki konkretno neki propis, pa nije nije to, nije to bitno. Nije bitno, ni bitno, ni Šta je bitno srce? Pa da ti valja srce, što kažu, jel' su govorili o vladilopti, vanska djela. Uglavnom jel, a ta zastranjena tumači su prisut tak nas, ali pljene ljude. Zanimljivo je sva da kod Sufija, kod Sufija, među Sufijama naći doktore, magistre, učio, znači ljude koji imaju fakultete. Znači, da su među njihovim, njihovim redovima, jel? pa čovjek je znači bilo to dobro, ovaj, ono su inteligentni pamet, kako su oni mogli nasjeći na to ako to je sporno, jel? Odnosno, time dokazuju da je, je sufizan spora, ne bi bili veliki inteligentni ljudi među njima. Što imamo danas, da nas otiše, naćete uh, velike, uh, ove što kažemo nas gazde, bosove, velike, znači ljude, bogataše, naćete uh, ljude koji su sa velikim uh, akademijskim školama, velikim školama, da su sufijski redovima. I to čovjek ga I da li je to argument da su oni na pravom putu da toar ne ovdje. ono ono najdo nako ono naj opis i tumačenje toga bilo da tim ljudma fali jel što vi kažu duhovna strana fali malo duhovnog života pa jel pa su našli u tom ezicizmu jel oni da će do ezicizam a a u stvari jel ovo kad pogle običemo muslimane oni gledaju s poniženjem nažalost kod sufija u sufizari rikata, uvijek su prema prema učenjacima i prema fatihima gledaju s poniženjem U njih sve nešto halal haram, halal haram, ovo ne smiješ, ovo ne smiješ, ovo kufr, tamte, malo. samo tako, jel? A u stvari, jel, fali im, kaže ona, jel, ona ono unutra, jel? Fali im to, je. I fali im, i oni to ne skotaju. E, zato znači imaju posebni ljudi koji sufije na višim deređama, stepenima i tako dalje. Ali opet mi kaže, šta je tu mjerilo? Ko je u pravu, ko je nije u pravu? Poslanik se ono sve ne zna. Jel, bio na sufizmu. Uh, jesu jesul bili su ofije ove se sezona dokazu el el sufai el su bile ashabi koji su bili u mešćidu Borali oni koji nisu imali mjesto gdje će živjeti za novat pa su borali u mešćidu pa su bili siromašni jer to usprvi sufije bilo znači narod prvi najveći sufije postali su neka ne? a ovo su jel, ovi su ovi konkretni prani su i tako je ja bubakrevi sufija i tako da je, to smiuri koji je el koji ne je jel, pametna glava prijavati, ali eto, svako ima, pazite, znači, svaka zabludila skupla ima svoje argumente i dokaze. I svako se vraća na Kur'an i sunnet i pokuša, pokušava dokazat Kur'anom i sunetom i smatra da je pravom putu i da je ehl-i-sunae val-žemaa. Nešte, naš, jedna skupla je nije ehl-i-sunae Oni su ehl-i-sunae val-žemaa. Osvi šija, lafidija, jel, jel, ali oni su, jel, druga ekipa. Isto kaže, Abdurrahman, jel, eh, Mehdi i, i Buharija, U knjizi uh, uh, Halku Af'al Al-Wad kaže Buhari, Abdrahma Mehdi kažu, kažu Rafidije, kaže i Džehmije su milletani uh, gajeru milati islam. Kaže to su dva milleta, mimo mileta islamama muslimana. To da kvirda, nisu odneđer, brajaju u sekte muslimana. I našovi drugi u sekte muslimanske, a ovi ne obrajaju sekte muslimana. Samo da ne zaboravim, kada već govorim o ovom, da svaka sekta, ovo govorimo akid, pa ima smisla ovo govoriti ovdje na ovom mjestu. Znači svak ta, svaka sekta islamu se poziva na Kuran sunnet i e, smatra da imaju dokaze za ono što radi. I tvrde znači, da imaju dokaze i traži svoje osnove, jel? čak i do Saba se vraćaju. E, ali ono, št, znači, ono što je ovdje, što je vrlo bitna stvar ovdje, znači, da je šta, je, šta je kod njih različno, kao što kaže Ibn Taymi, o tome govorio Ibn Haim, znači kod ovih sekti je zanimljivo znači, da su oni prvo neku stvar, prvo stvar su neku umislili, izmislili, napravili od njej načelo postulat u pa nakon toga traži argumente u koranu i sunetu. Pa što god nađu, dobro i dođe. Pa ono, ono, jel, ovaj, makar ona, ona jedan, onaj dio ajeta kojim odovara njihovom, on to kaže, jel. Kao što kažu Sufije, šta je dokad Sufijama za ono hu, što hukču, jel, kad, kad zikri? Hu, hu, hu, hu. Pa kaži, imaš koranu, hu Allah, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, da ukazam. Dakle, da ja smo mi toga raspavljenice, raspavljeni oko toga, da tako zikriš, na tako ličaš Allah Željšanovi, jel? A ne, da smo je nek'a, nek'a, nek'a, hu, hu, znači Allah Željšanovi, on, jel, ne Željšanovi. Znači, ali oni fate znači, malom slankicu da se upate, jer to je njima argument. E, tako, zašto tako radi? Zato što su nakaradno izgradili svoju akidu. Nači prvo dođu, tako je Šarima Turidije. Znači, prvo su došli uzir filozofske postulate neke, i iznimasgra na osnovu nje opisala Laja i onda ajmo vratite na na dokaze Kur'ana suneta I normalno mnoge stvari ne mogu naći i onda što ne mogu naći i na odgovora da ajta i hadisa kaže to treba drugačije tumači ka to iz jer bukvalno tumač, tumači porišu A ono što me govara toga se prihvati. A o stvari a kako ehli sunne važe ma radi po ovom pitanju? Dači prvo uzme kako su učenja sude. Prvo što je došlo u šarijaskim tekstovima na tome izgrađuju akih a znači o, kaže za sebe nešto tako tako, opiše nešto znači na tome izgrade i na, o, na osnovu toga gradija koji idu na osnovu samog šerijatskog teksta a ne na osnovu toga jel šta o, znači ovi sekte su imaju problem sa rozumom, oni stavljaju razum iznad šerijata i što rozum njihov skonta donese, onda presuđuju nad šerijatom. Kada ne se to je tema za sebe da ne izlazimo iz teme. Dalje Autor, autor knjige nastaje kaže kaže treća stvar koju je nas pominuo ovdje a to je, a, to je dava a, znači treća stvar koju je navadžib da, da je primjenjujemo, da živimo, radimo po njome to je dava pozivanje u Allahu vjeru a dava je vjerojatno znate i čuli ste dava je u stvari ala kažu najviši stepen najviši stepen znanja je u stvari pozivati u to znanje najveći stepen znanja je da čovjek koji, koji je učan i zna poziva drugi u to znanje. I zato je nezamislao da da Alim bude, znači Alim koji ima znanje ne radi po znanju i ne poziva u to znanje. Još četvrta star, da su potpunili svoj ličnosti, mora imati ova što će nam doći četvrta star, a to je sabor ala eva. Da sabura na tom putu. Jer će imati neprijatnosti. Onaj ko poziva u Islam, on mora imati neprijatnosti. Tako i mi u svojim kućama, jel? onda ko poziva na iska šta znači pozivati znači treba ljudma znači reč znači il samo sebi jel, kada se mijenja da ne može slijed svoje strasti da, da ima je l znači, ti usklađuješ svoj život s pram a ne s šta tebi šta ti se sviđa šta ti godi I tvojom razmišljanju ili tvojim, ili, ili, ili tvojim, uh, tvojim osjećanjima ili, ili onom što, ti, što što smatriš da da ti užitak čini u životu. Nije to mjerilo islama. Nego mjerilo islama ono što došlo u šarijetskim tekstovima da je po islamu takva i takva stvar. I onda ti usklađuješ sebe i svoj život sprem to što znaš da je tako islam tumačio. I ko tako stvari radi, znači one na velkom hajru. Problem su mnogi ljudi što već unaprijed znači na rastu mi mnogi ovaj eh, mnogi stvari sebi već umislimo u glavi za neku stvar, recimo sviđam se ovo, ne sviđam se ono. Razumijem ovu stvar onako. Recimo sada, evo šta šta je. Evo da nađemo konkretan primjer. Recimo ropstvo. Danas je ropstvo u ovaj tema koja ona šokira mnogi, maj kompleks kompleks ropstva u islaham. Što neugledikak tu stvars kontakt jel? Kako kako da je, ovaj da je dozvoljeno je muškarcu da ima koliko hoće robinja. Jel, mimo žene, mimo četiri žene je. Može imati robinja stotinu. Tu ono što ke Afrikat pisao, neka nakarano tumači islamsku istoriju muslimana i islama, pa kaže jel, muškarcu islamu vekovi po to bogati vojskovođu uvijek imali harem, su, kakav harem sa mi ženama, samo ženama, kama žena takvih. Da što to bilo tu je, kako ne ide imati jel, ljudi gazi koji su vodili bitke, osvajali sviete i tako dalje, robinja imali ovi raznoravnih, jel ovi, a jobnih, oni. I imali robinja koko oče. Kako, ovaj, kako neće imat Harem? A Harem u stvari, stvarno znači, islamo, Harem je u poseban dio kuće gdje samo žene boravila. A imamo ovaj drugi dio gdje su muškarci boravili. To, to je u Bosni bilo, jel? Podijeljena kuća na dva dijela. Odnosno, Aulija je kuća. Jedan je muški i ženski, tamo su žene i oni imaju svoj svijet i živi, imaju sve urijeđenje koji njih sve po pravilima službi, a i ovam ima muški. A i narodno, ja, kad su to kjafri inspetivali, znači njima došao taj problem robinja. I ono čovjek može imati više robinja, one, znači, e sad, zašto ja spominu ovdje robinje? Zato što mi, unaprijed nama, recimo, mi sko, robinje je nešto što je, ro, ro, robstvo uopšteno je nešto što je nazadno, nešto što je već iskorjenje, nešto to nema, poniženje ljudske ličnosti, ovo, ono, i sve ste mi to percipirali u osnovi, ono, iz škola. I sad kad uđu u Slavka, dozvoljeno robstvo, je možemo muslimat, ima ropa, i dan, danas, jel, kad bi neko jelo u ratu, zarobio neku kao robinju, može im Alsa djel što slaže žensku vencu ne sa ku sa druga pitanja. Udavom, ovaj, ali al ima mi problem kod nas. Kod nas može muškija malo malo slabije, al kod ženskinja nikako. Kako to? Jel da može čovjek imat muslimanku robinju? Ako carina kako možeš shvatiti da je da je na i da je rob. Al da je muslimanka primlaestam i da je djelu robinjja, jel? Kako može biti robinjja i da on može imat sa njom intimni odnos? pa robina znači kada ima svoj robina on može imati sanj ordin ti odnos. A znači što znači robina znači kada je nekom nekom rob znači on je u njegovom vlasništvu. Mazi kao što ima ostali drugi životinje u vlasništvu, u vlasništvu. Samo znači, što ovo čovjek ovo drugo nije rob. I a znači sa ženama muškarac može imati intimni odnos koji hoćeo od ti 100 110 robina nije bitno. Znači može imati intimni odnos. I sad se postalo to veliko klupno pitanje koje koji je teško odgovoriti odnos bilo koji interesanti Šta ako Robinja neće da se zo, zove muškarcu kremiti? Šta će A Robinja, jel? Smije li on nju ili ne smije? Ako smije, jel to ljudski čin? Šta će reći, jel t... je prava ženska kovinca? I, ili dvoj islam, može li tu takvo nešto islam znameniti? I sad oko toga se raspreda, a šta je ovdje pojenta, znači oko toga se piše, govori, privatljivne, a, a glavnom se zasniva na tome nekim osjećajanjima i nekim predubježenjima koji u stvari ne vraćaju na šarijetski tekstove. Pravimo musliman je muslimanka, kaže, aha, šta u šarijetu, a, kak se u tretira rob i robstvo? Mustehabe, Boželjnost, oslobađaju robovi i tako dalje, a, robovi islam priznaje, prihvatio i priznao ropstvo i bilo je ropstvo u islamu i sve doskora bilo do, do kraja drugog svjetskog rata u mnogim musliman zemljama, čak spojenju i dan. danas imao nekim zemljama, ali to se krije, uglavnom nije bitno, uglavnom, znači, gledamo kako šerijat tu tretira stvar. Kakve vam šerijat će Allah Žešanu, on je zakonodavac, on zna dobro nas pozna on nas je stvorio, zna šta nam treba, šta nam ne treba i e, stanje robova i nerobova. Znači, naša pravi odnos prema tome šta nam šerijat o tome kaže i to prihvat istislam znači predanost šerijskim propisima to je znači, to je pravi iman i prava akida a dođe za mi sa strane kaže pa do mene se to nikako ne sviđa ovo nikako kaže neđi ja kaže moj tu mozak ne može nikako to kao što je imamo i neke žene kaže ona ona ono kaže onom ajetu kaže da čovjek može el aj ovaj da što posavi to je žena pa se od nje odvojiju postelji i kaže da je može još i klepiti udariti neka to ne mogu nikako Ja znao da je Kuran, znao da ne smije za negirat, znao da je Kufra, znam, da je jedan ajet, jedan harf, Al to da je smije udariti, jel, ako, ako ga ona ne posluša, je to, kaže, ne mogu nikako, jel. Šta ne može nikako, kaže to, ne mogu prijateliti, jel, o, o, o, o, ostalo mi, kaže, ovdje nešto, ono. ostalo, ono, šta neki kamijen, kaže, ne može to probutati tako da. A šta tu fali, znači, falio taj kamijen, nije razbil, s koje strane razbil, znači, fali taj isti slan, predanost Allah On nam tako, znači, on nam tako odredio, propisao najmanju ruku. Najmanju ruku. Mnoge stvari koje mi živimo, ako ne znamo njihove mudrosti i smislova, ne slažete s našim mozgovima ovakvih kakvijesu, ljudskim krvnjavim mozgovima, najmanju ruku, shvate to da je to ispit nama. Nik, mnogi od nas, nema što on je, nogavce mora nogavce morao skrati goreću šlange. Ne morao nikada, je to mudro, nije mudro, je li to pamet, je bitno, je nije bitno, ta vam, ono, 20 hadisa, oko 20 hadisa došlo pa to je pitanje, ali nema Pa onda hajma, neki su rekli da je tu, dobro je mašno. E, ali ne može skontati kao sa strane mudrosti. Nikak, ne može sva da može toliko, kaže, toliko halabuku da digne oko ti, kaže, ti na nekakvaki nogac, nogac, ti je tu malo platnak, kaže, dobro. i oko toga čitava priča i toliki tekstovi, sve to, i kaže, jel, nema to nikakvog to smisla nima, jel? A uzmite samo jedan smisao, da te Allah Šani iskušava hoćeš ti biti pokoran poslanikstva, zna koji je to naredio, I rekao da će ti gori dole u vatri I rekao da Alšana niće gledati, ko to iz oholosti rade, da će mu, Alšana niće gledati na sunnji danu A ovaj koji bez oholosti pusti da ćemo mu goriti vatru Što znači da haram I najmanje to, da li ćeš ti to slijediti, u tome posla nikada zavlja Najmanje, znači treba da vidi da li ti da si spreman da ga slijediš, razumio, ne razumio, skon to, ne skon to To uopšte nije bitno, jel? Oni stvari koje skontavamo, koje percipiramo i dobro nam legnu, lakše primjenjujemo. Ono što ne skontavamo je odvjer, jel odvjer, jes, sam vam, oni idemo dalje gotovo, nijem ja tu filozofiji. i tako treba naše anume, jel? Jel odvjer je da možemo imati mi četiri žene, jes. Alos, možeš, imaš uslo, stekniješ, možeš četiri A ne, onda, jel, pa ljubomoran, pa ovo, pa gore, pa priroda, pa ha, ha, ha, i problemi, jel, iz koji se ne možemo iskobeljati, jel? Uglavnom, uh, Ovdje nakon ovoga nam dolaze, znači uh, argument za ove četiri stvari koje su spomenuti ovdje, a to je uh, sura Asr, uh, prošli put smo go, uh, govorili o njoj o, o, dovoljno stvari, da ne treba to komentarstva, uglavnom Allah šanu kaže, jel, uh, nakon bismideval Asr, tako mi vremena, uh, ina li da fije husa, kaže, zaista je čovjek na gubitku, svaki čovjek na gubitku, uopćeno je, osim koji je onaj koji kaže, koji, koji vjeruje, ili ladi Amenu, u Amenu onaj koji radi, znači vjeruje, znači sad znači, znači vjeruje, ima. Aimani ostvarišta akida, znanje. Onaj koji vamil usaliha, dobra djela su šta? Šta su dobra djela? Znači promijenjavaju akidu u praksu. I kaže bil hak, what waso sabr, znači what waso, znači čini davu, savjetuje drugima onom na čemu on. jest, znači čini davu i sabura, četvrtastar sabura na tom putu. Kaže, kažu učenjaci da potpuna ličnost, potpuna ljudska ličnost ne može biti a da ne, da ne upotpuni ove četiri stvari. I kaže, a, a, potpune ličnosti su kroz historiju bile, ko? Poslanici, virovjesnici, bez sumnije, tako? I kaže, kao, kao što kaže poslanik sam se ne, kaže, kemule, mi narižavali kateriru mi na nas. Kaže, bilo je potpuni ljudske ličnosti i mnogo ljudi. Hadnismo te fakale, umarimo se. Bilo je mnogo ljudi, među muškarcima, bilo mnogo ljudi koji su potpunili svoju ličnost. Bili potpune ljudske ličnosti savršene ne doskršni kako to danas kažu. Kako kažu, savršene, da možda znači da nesmi pogriješiti, u čemu je, da nesmi bez bezrična, znači nema bezgriješno. Znaci čak i vjerovjesnici su u stvarima dunjaute o nekim stvarima su griješili, a u u, u u donošenju objave nisu griješili, a u nekim stvarima su znali pogriješiti. I Ukranalašana Korio po, svog poslanik u nekom mjestu u Kur'anu za greške koje su oni radili konkretno poslanika Muhammeda sallallahu alajhi znači. wasallam. Ali znači kategorno u potpunosti kaže poslanik sam znači od muškaraca su mnogi ili potpune savršene ličnosti. Ali kažu od žena nije. Od žena je bilo vrlo malo i čak i na brveve, tako. Jer ako znate koju isto žena Koje su žene? Spomenite da su, da su bile potpune ličnosti. Merijem. <totivit> Merijem. Asija, ono. faronova žena. Hatidža. Nije Fatima Nije Fatidža, Zahra. Topši to je u vas. Ali nije. Uglavnom, spominute na kraju hadisa, kaži, a kaže sve žene sprem Aiše radiju Allahu anha su poput, kaži, pa je poslani spominut, jedno poznato jelo. Znači, a, Aiša sprem njih u stvari poput spomenuo vrstu jela koju mi ne razumijemo ovdje, uglavnom kao najbolje poznato vrste to je to, to je to. jela, neimo vlasti tog jela to pa a, a, kao, a, kao naj, najbolje najvrsnije vrsta jela spramotal znači Aisha je bila još potpunija i, i bolja od nje tako tumači ima dio koji ne tumač tako taj hadis. Ne ne ne u tom hadisu spomenuo to da je znači da, da su žene sa te strane malo jel malo malo slabije jel što je jasno i poznato jel. Kod toga se ne treba plahoviti život. E, ono što se malo prinapominja to je da Ibn Kaim nakon ove sure odnosno uh, u tefsiru, u jednom od svojih dijela u komentaru ove sure kaže, vrlo zanimljivna stvar, kaže da o ova sura El Asr, ona govori o stvari o, o kaže, o džihadu nefs. Borbi protiv uh, svoje duše. Uh, vi znate da je Milkaim imao dozu, ono, sufizma, naginju malo sufizmu, da je u početku bio sufijski nastrojen, dok nije uh, učio pod, uh, jedno šeh bio, šeh islame epitemije, pa je izbacio, odnosno ostavio uh, uh, ta sufijska uvjerenja, a uh, uh, i normalno potpuno je ostavio, bez sumnje, uh, u skoro svim njegovim dijelama, jednom od nekih dijelama može naš uh, malo jača doza, poput knjige Ruh i... i, i me Daru Salikin i tako dalje, ali ona ali sve u svim njegovim knjigama nalazi onaj nalazi te terminologija sufijska. E znači spomeni ostalo, moj to ta terminologija sufis ga spominje. Uglavno ovaj ovo što Odin kaže spominje, znači nije to, ne vraća se na na sufij, na sufizam, immo Kajem kaže da u stvari ova sura govori o tome da u stvari znači prva stvar. A kad kaže on kaže illa znači da su svi ljudi da će biti u propasti da će propasti osim prve oni koji znači, oni koji povjeruju kaže u stvari to su onaj kaže koji jihadiju nefsel koji bori se protiv samog sebe čime da stekne što više znanja o, znači da odagna oduprije se cehlu znači cilj znanja je to kao što kaže imam Ahmed šta je traženje znanja i šta je iskre nije kod traženje znanja je kaže da odslonimo cehl od sebe i kaže da prenesemo drugima to znanje, znači otkrivamo džehl osobe, naravno da, da radimo po tom znanju, znači to iskreno nije ti znači, sticanje znanja da otkvoniš džehl osobe, da ne budi džahil u stvarima koji ne trebaš biti džahil. Uh, Uglavnom, znači, kajem za u prvu stvar, znači, uh, kaže osim onih koji vjeruju, kaže da u stvari to se odnosi da ono koji se bori proti samog sebe, da stekne što više znanja, Druga stvar kaže, to znači prvo naši borba protiv samoznega sitanje znanja. Druga stvar kaže, u Ameo sad kaže bori se protiv samo sebe u svom činjenju dobrih djela. I vjerovati da, da je to hak isna da se znači da čine dobri djela treba boriti, da treba imati snagi, treba imati volje, treba što on kaže naš usta na desnu nogu, je l' tako? Odnosno treba na teufika za mnoge stvari treba na teufika I, I zato učenjaci, mnogi kada kaže, kada tumače ovaj, u Fatihi Ihdi nasirat, uh, uh, i uput nas na pravi put uh, uh, prva stvar koja bi nama pala, pala na to što ćemo mi dobiti lažišan u put na pravi put to mi svakak muslimani, mi smo ipak na nekom putu pravo smo putni, smo nadaleti ko bi je li ostalo nadaleti, a da znam da je nadaleti mi smo na pravom putu, što ću ja dobiti da me, me uputim uput na pravi put uh, drugo znači, to je jedna, svakak jedno te učenje stvar učvrsti nas na pravom putu jedno tomačenje, a drugo tomačenje, ikdje nas radimo s tim, kao što kažemo, kao kažem i mnogi drugučenjaci, a to je u stvari, daj nam gospodaru teofijeka da u svakom momentu, u svakom času radimo, znači imamo snage i volje da radimo ono što znamo da je hajko dobri dijel. To znači uput nas na pravi put. Uput nas u svakom momentu, u svakoj situaciji, da radimo ono što je dobro. A ovo je krupna stvar. Neko misli kako to sad je. Pa ovo je vrlo bitna stvar. Zar mi ne znamo da je da je dobro delo sad akuda? Je l' tako? A često imamo da možemo dati. Šta nam fali? Faliti u srcu da ti imaš da fika da kao ima Laša, Šanu da niko ne zna, zna desnica, ne zna lijevica, ja ću izvat Marku i daj mu ima Laša, Šanu si romašno, da se nahrani. Pretvori, pali ti Tofik. Za kiamu le. Za dobrovoljni namaz, ja ne znam kod na koliko planja neki dobrovoljni namaz, mimo onog suneta prije, parza posle parza i možda da klanja koliko planja neki što zove dobrovoljni namaz. Kakav dobrovoljni namaz? Ono što su dosta zabrane, zabrane klanjanja namaza, tri, kaže tri, zabranja vremena kad se klanja namaz. To su odnosi na nafil. Dači ispravno su to odnosi na fil. Ne a a, a ne, ne nosite na farzove kad kad, kad ti e, zaboraviš klanjati od preslačno tako dalje. Odnosi se na nafilo, znači dobrovoljne namaze da i ne klanjaš u ti, u ta tri zabranja vremena. To, to nama toliko nije sad nije bitno. što pa svakako i nema na file jel a nešto koliko se cikirate hoćemo klanjati ko to od nas klanja na filu toliko da sad cikirate hoće on u ono zavrano reno klanjati jel mnogi stvari nas ne kače jel one, one, one stvari koje, koje su druge kačele a, treća stvar koji koji spominjem kažem kaže a to je znači a, kaže i u džavid ala sabr a, odnosno da se bori da se čovjek bori da se bori, znači, da u tome, znači, borba proti svog nevsta, bori se proti samog sebe, u čemu? U prenošenju istini drugima. To je da. I vjerujte, zato treba snagi. Nije lako. Nije lako moć snagi doći nekom reći, vi to znate dobro, vjerujete? Možda možemo nekom reći, nekom čovjeku koga, koga ne cijenimo. Koga možda, ono, s našeg ugla, ono, na ni nam cijenja velika ličnost, pa ono, naiđemo onako, ili ne znamo ga pa mu kažemo. Ali, hajde otište, smogte snage nekog koga, koga smatrite da je neka ličnost. Čahide. Da ti smogne snage, ovdje čovjek koju kaže, ufacu kaže, da te nešto posavjetujem, kako na lijep način, trebao se zažavati vjerje, Kuran je, Kur hati istina, vrati se, budi musliman, privati se pravo u vjeru, tako dađe. Prima vrati ovdje, mogu da primiti, neko da odi ono, senado hađe, hađe, hađe, hađe, hađe, hađe, ha� da neko ode, neki poznatim likom smo ode, bilo muško ili žensko. Da, znači, da, da. Za tako nešto, vjerujte, treba snage, treba voli, treba imati trabrost. I zato je trebalo ovo što smo mi sjećati nekad, možda ću da je bila ulična dava kod nas, ja u vas u Sarajevo, ja pod nas tamo u Banović. Vjerujte, nije lako bilo. Čovjek da priđe grupi ljudi koja hoda, šeta, onako voda, kerova ili ono radi, i sad ti njom trebaš pićati islame. Jel? To zaista nije lako, jel? Ti njom kažeš izvinite izvin može samo da poslušaš minut dva da nešto kažem i ti njemu priđeš o vjeru islamu ti ne znam u stvari na kojim on stepenom da bi potegiš neka na hodnualetiš tako godite a četiri godine drimo time zabi uglavnom ovaj, ali ne zna al ti njemu trebaš te njemu trebaš prenijeti nešto reč hoćeš nam i trebaš biraći i trebaš znaš šta, šta je bitno tu u momentu da se kaže takoj način da mu priđeš on skavlja da mu nađeš ključ do srca sve ti far al treba ima hrabrosti da mu kažeš da ga pozoveš muslima vjerujte niti to mala stvara. Kad, a a vjerujte to je najviše koristio nama koji smo išli to radili, prvo znači mi sa smo mnoge stvari raščistili. Ja ne, da ti pozivao ono da na čemu jesi, ti možda sa smo neke stvari raščistio. Ili foliraš ili foriraš, ali si pravi ili nisi pravi. I kad znaš šta smo se raščistili, onda tiš lako ćeš prićiš neku ime lažeš anu po savetu, bilo muško, bilo žensko. A na, šta hoćemo da kažem znači Treba boriti se sa sobom, treba zaista dirado nefsimak, borba sa sobom da bi čak i ukućanima svojom, i sestri, i majci, i bratu koji se ne drži ne praktiku vjeru, da bi ti i njima znači ovaj na lijep muda pameta znači, ali konstantno na jednom u životu reklo prošle pet godina nikad ništa rekao. Kaže znači, da mu konstantno provlači, kažete daj pa za priliči pa ovako, pa da ga pozivaš na haive na kojim se ti odgovaraš. Znači zato treba snage i volje, treba se sa sobom prvo poraziti svoj da bi ti nekom drugom prenio. A na, na kraji četvrta stada, kaži, na kraji, znači, ovo majtu, to je, to je dokaz, kaži, a, a to je borba, kaže proti samog sebe, usaburanju na lahom putu. Znači, u čemu? Ezi je to od ljudi. Ona je kod ko nas, počne da praktikuje vjeru bilo čemu, odma dobija napad. Prvi od roditelja. Drago, gdje to da je abija? Oj. Onda dalje od, od, od jarana, kaži, vidi ga, i ti, kaži, i ti prolukujem pa onda od, moraš ra, raščiti srati sa pijaranma, sa ovim, sa sa, sa dugarcam onim, bičim, petelcem, ima više pozdravi. Pa ne zdravi se pozdravlja sa tebi, objašnjenje, objašnjenje. Nači tu tu tu su znači velike stvari, to to je rat to s rodicama, amičijima, tetičinama, da, no, sa njima. I znači ti nas možeš oženiti, možeš, ej, to od majke od zaglavlja pa to je. A te je čunaka kad se vraća ko centru. To je zoissto to su bitke velike. I treba na to pudu sa bura. Neki to ne sa Ne dođu na taj stepen uopštaj. Ko će kada je sve to, je gleda? Hajde Mirna Bosna, je gleda. Iđe smo mi, Alđe, Arabije. To je saudinski islam. I tako da Znači, ljudi neki... Znači, nemaju snagi da se bore za ove stvari. Ne mogu saburati. Neki su uletli u to, ali ne sabore. Drži tri, pet, sedam, osam godina i... Kada je treba da posla malo srednje. Pa ho, pasaž, radi ovoga, nema, nema ga na predavanja, nema ga na dersu, vi to ne znam, vi ste mlađi ovako. Ova starija braća, glavno nema nažalost, je li nešto? To učinjen se, ali nema. Sad, glavno svi imaju izgovore. Dakle, on je imao nešto tamo, biti nije pametni u životu. Ali dobro da mu ovo hrane dobro, dobro koristi. Ali kao što došlo u hadisu, jer vuci ne jedu, osim koji u ovcu, koji u sredini stada. Neće u sredini povedati, nego one koji, koji, koji se odvajaju stada i i voda i same podan. Nači, šta ovdje imamo, znači, o, znači, pa ovaj na na ovom borbi proti sebe, na drugo. Nači, imao je zjet od ljudi, svako od nas. Nema žene koja se pokretala da nije imala zjet od od od svoje. Nema od nas onog koji je pustio bradu ili nešto drugo vaščino pokada da nosi mane ili ili klanja redovnije namaza da ni ima od nekog gel dragog, dijete, šta je upalo ejmana, ovo ono. Nači, svako ima te stvari. Ali koje je ustraju na tome? Da e, to je poenta. I da se bori sa sobom i da zna da hoće, da istina i da znači zna pute koji ide. I treba se s nas znači čuvati. A sovin se čuva. Oprač. Ovo nas čuva. Vjerujte da onako to nije skonto da ga ovo čuva. Znači mnoge stvari nije skonto. Znači ovo nama treba ovakva druženja, ovakva učenje vjere i kontinuirano. Naše dava nikla na ovakim predavanjima i vjerujte ovo i na njoj i kogod se ovako od nje udalji sam sebi jel skoče u stomak i udaljio se i ostavi mnoge Prešausam būnus naoņa, pač maza vršnišan, nastaļa čuma daļa. Es vani, ka lakumi vēl kamt, kas še den vēl interesēk, virka vēl tūkvīdīgi.